As-salamu سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق التمر متفقوا عليه قد عدي ابن حاتما عدي, عدي ابن حاتما رضي الله تعالى مسافرنا سيدا ابن ربيس صلى الله عليه وسلم ركا بويت السفاتري بازت السفاتري بويت السفاتري باماكب سفورة غوربه bazne se dakle čuvajte sa vatre pa Makar sa pola Hume Hadis Beže Buharija i Muslim. A u drugom rivayetu koji takođe od Beže Buharija i Muslim stoji da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman fayanẓuru ayman minhu kala yara illa ma qadda." وَيَنظُرُ أَشَأَنَهُ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَرَى إِلَّا النَّارَ تُلْقَى الْوُجُوهُ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ نِيكُو أُدْفَاس نِيما أَدَا مُنِيغو غُسْپُدَا نِيچي غُبُورِيتِي Dakle, nikog od vas nema, a da mu Allah za rešanu neće govoriti, da mu se neće obraćati, a da neće biti nikakvog prevodioca između ljima. Pa će čovjek pogledati desno, na svoju desnu stranu, pa, će, pa neće ništa drugo vidjeti osim ono što je uradio, samo će vidjeti svoja dijela. Pa će pogledati tako na lijevu stranu i također neće ništa drugo vidjeti osim djela koja je uradio. Pa će pogledati ispred sebe, a vidjet će samo vatru. Pogledat će desno, vidjet će svoje dijela, pogledat će lijevo, vidjet će svoje dijela, i onda će pogledati ispred i vidjet će samo vatru. Feta konara ora u bišetki temara, pa se čuvajte vatri makar sa pola hurmenja. A onaj ko ne bude naša ni to da podijeli, ne bude naša čak ni pola hurme, pola datore da podijeli, onda neka udijeli kelime tajive, neka udijeli lije riječ. Neka, onda to zaradi sa dobrom riječi, sa lijepom riječi. Hadis kao što smo rekli, bilježe Buharija <coughs> i Moslim, oba ova dakle rivajeta. čovjek može da učini dobra djela na različita načina. Od vrsta dobrih djela je i sadaka. Od raznovrstnosti dobrih djela je i udjeljivanje dijeljivanje A rasul sallallahu alejhi ve kao što se to vjerodostojno prenosi je rekao da sadaka tutfukul hati'ata kema yutfu ul ma'u an-nar, da sadaka gasi, odnosno briše loša djela kao što voda gasi vatru. Tako sadaka Briše loša djela. Prevrijednost udjeljiva. Kao što vatra gasi vodu. Isto tako i udjeljena sadaka briše loša djela. Gasi, en miriše loša djela. Kao što voda gasi vatru. Čovjek će sresti Allaha subhanahu teara i bit će pitan za svoja djela. Bit će pitan za ono što je uradio od dobrih djela. Nema nikoga, a da neće sresti Allaha Čavdešanu na sudnjem dan i da mu Allaha neće se direktno obraćati bez prevodioca. Pazite, niko neće imati potrebu za prevodiocem na sudnjem dan u razgovoru sa Allahom. Allaha Čavdešanu će se dakle obraćati ljudima i jedna od osobina Allaha uzvišeno, dakle jedna od njegovih svojstava, jeste da Allah Allaha Čavdešanu govori To je govor koji se dakle može čuti, govor koji se može čuti i govor Allaha subhanahu wa ta'ala je i Kur'an i Kur'an nije stvoren, dakle govor Allaha j. nije stvoren. Zato što kada bi neko rekao da je Kur'an stvoren, kao što je to stav nekih e, zabludjenih pravaca, Kaže, da je Kur'an stvoren, time kažu da je svojstvo, odnosno osobina Allaha Jalešanu stvorena. A to je zagoda. Allah subhanahu wa ta'ala nije stvoren, nijedna njegova osobina nije stvorena. Allah subhanahu wa ta'ala je prvi i posljednji. Njegove osobine e, također nemaju svoj početak i nemaju svoj kraj. Nego Allah Jalešanu govori kada hoće i kome hoće. وَكَلَّمَ Allahu musa تَكْلِيمًا Allah Želešanu je govorio Musa'u, ja govor. Govorio je Musa'u, alejimu, salatu mu Međutim, oni koji poriču svojstvo govora, kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala, ovaj ajer će drugačije uči. Pa su rekli, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَ تَكْلِيمًا Da je Musa govorio Allahu u uzvišenu. Poričujući govor Allah subhanahu وَكَلَّمَ اللَّهُ Allah je taj koji govorio. Ali ovi su rekli وَكَلَّمَ اللَّهَ مُسَا تَقْلِيمًا Musa je govorio Allah'u a ne Allah musa. Pa su bježeć od jedne osobine pribjegli drugoj osobini. Negiraju govor od Allah'a subhanahu wa ta'ala a potvrđuju osobina sluha. Allah subhanahu wa ta'ala kao što govori, Allah je taj koji također čuj an-neu Allah Đalešanu je senijan, on sve čuje. Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, ima neograničeni broj imena, a isto tako ima neograničeni broj svojstava. Veoma, veoma važna akaidske stvari, dakle, veoma važne stvari u pogledu islamskog vjeromadja. Allah subhanahu wa ta'ala, to zapamtimo, ima neograničeni broj imena. Kao što ima neograničeni broj svojstava. I šariatsko pravilo vezano za Allaha ođelešanu u imena i svojstva, glasi ovako, svako ime sadrži u sebi svojstvo. Svako ime sadrži svojstvo. A svako svojstvo ne sadrži ime. Svako ime sadrži svojstvo. Ali svako svojstvo ne sadrži ime. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je opisan nekim svojstvima, opisan je nekim svojstvima, علي نيال نازمان تيم إيمانيما. عكاكم مي إذناما بأ الله جلالشان ويمان أو غران جوني بروي إيمانا. إذناما برما حديث الله وأبو صانيك عليه الصلاة والسلام وكومي مرية الله جلالشانه بكل اسم هو لك سميت بني نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك او استأثرت به في عين الغيب عندك. باهم أبعاج نصفاعد باهم أبعاج نصفاعد. مرية مع الله جلالشان وصفاك كيم يقوي من إيمانه. كيميون سب سميتي به نفسك او أنزلته في كتابك إلي سيغا في سوى كنزي كما يقول في قرآن أو علمته أحدا من خلقك أو <تصفيق> إلي سيغا بدلت يكوناك من سوى استفرين أو استأثرت به في علم المغيبة عندك ومعك إلي سيغا زادرزاوا في غيبة كدس لأن الله سبحانه وتعالى نكا إمانا زادرزاوا ذا زا سب أرى نكا إمانا بدلت يكوناك في أمام سوى استفرينيجا تم I to je pokazate da Alba Zdešanu ima neograničeni broj imena. A svako ime sadrži svojstvo. S obzirom da imamo neograničeni broj imena, tako imamo neograničeni broj svojstava. Ali je ljudima poznato 99 imena, ljudima je poznato 99 imena, što ne znači da Alba Zdešanu nema više od ti 99 poznatih imena, koja su dakle spomenuta spomenuta u jednom hadizu. Dakle, spomenuta je brojka, a nisu sva imena spomenuta u jednom hadizu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala govori i on će se obraćati svojim stvorenjima, svojim stvorenjima i neće imati nikakvog prevodiluca. Neće biti potreban nikakav prevodiluc. Čovjek će tada u tom teškom stanju pogledate na svoju desnu stranu vidjet će samo dijela koja je radili. Kroz taj drugi niz godina koji je živio na ovom svijetu od vremena punoljetnosti pa do svoje smrti učinio je mnogo dijela. Pa će samo vidjeti brdo svojih dijela koje je uradio. Pa će pogledati na lijevu stranu i vidjeće će također ono što je uradio dijela. Če pogledati ispred sebe i vidjet će samo vatru. I zato Rasul sallallahu wa sallam kaže čuvajte se vatre pa makaj sa pola ujme, sa pola datuli. Čuvajte se Matre pa makar sa pola datove. Zato što sadaka uništava loša djela. Sadaka briše loša djela. Subhanallah, pogledajte kako čovjek ponekad i ne zna u pravom smislu riječi, ni vrijednova, ni stepenova ta dobra djela koja može učiniti. Tu što, nešto što je u ljudi malo, sitno kod Allaha uzvišenog i samo ste pola datuli čovjek podijeli i time se čuva džennemski vatra. Već Allah samo pola datuli, pa Rasul sallallahu alayhi ve sellem kaže pola datuli čuvajte se džennemske vatre pa makar sa pola datuli koji će čovjek podijeli. Sitno u očima ljudi sitno. Jel' tako u očima ljudi kod Allaha uzejšena je to velika Zato se vi sjećate, ja znam nagla, naglasiti kada su pitanju, recimo Sergije, kada je u pitanju prikupljanja za nešto, kada je u pitanju sadaka koju čovjek podijeli, da ja tu imam običaj kazati, nemojte pocijeniti 10, 20, 30, ono što čovjek ima da da. Ako čovjek nema nito, ne može ni to udijeliti, onda bar ne čula svoj jezik. Da ne kaže, je opet Sergija, je opet se za nešto prikuplja. Subhanallah, otvorena su ti brata, dobra, učini ako možeš. Ako ne možeš, nemoj zaraditi grijeh. Što ti treba da zarađuješ grijeh time što ćeš govoriti? Zašto se daje? Što se daje? Ako možeš udjeliti, ako ne možeš, onda u vljemenju ruku šuti, nemoj loše djelati. Bar ako ne možeš udjeliti, onda, onda sa lijepom riječju sačuvaj džehad merske vatre. A vidjet ćemo šta znači ta lijepa ljubiča. je čovjek se sa tim male stvarima koje udijeli na Allahov džebelšanom putu čuva đavolski vatri. Ja sam mama to pripovijedao i moram to ponovo ispričati zato što me to uvijek iznova fascinira i uvijek iznova čovjeku daje inspiraciju da govori o to. Koristio sam se sa jedne prilike obradovao sponzorstvu za za radio emisiju koja se emituje na radio Teš od jedne naše sestre u islamu koja mi je poslala onu gvožđu dvije marke. Vjerujte mi, ne mogu ih nikad zaboraviti. Nikad, toliko sam ih puta spomenu i opet ću ih spomenuti. I Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna dok sam živ da ih nikad neću zaboraviti, neću ih uvijek spomenuti. Znam da nemaju. I znam da su svakog mjeseca samo tonutni. I znam da ono što mjesečno muž zaradi, ono ne može biti za njegove mjesečne troškove. Znam, znam. Ali je u tom govoru o dijeljenju na Allahom želješanu u putu. I želje da čovjek sudjeluje u nekom hajratu koji se čini postalan vožđu dvije marke. Kada su mi došle te dvije marke, toliko sam se obradovao da je uistinu teško opisati tu radost. Ne količini novca, nije to, nije to količina novca je, koja je potrebna, nego iskrenosti te naše sestre, koja je udjelila onoliko koliko je ona mogla. I samo obađe da štano zna koliko je to upisano u dobrodjel. Samo Allah zna koliko je to vrijedno kod njega. Jer pazite, Nije vrijedno, nije vrijedna ona svota koja se da koliko je vrijedno procentualno onome što čovjek izdvoji svoje imovine. Neko će za neke hajrate dati recimo 10.000 dana. A to je ništa u odnosu na imovinu koju posjedi. A neko će dati 5 madaka. A već kod Allaha veće od njegovih 10.000 dana. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ljude nagrađuje na sprom njihovih Naspram onoga što su oni uradili svoje imovine koju im posjeli. I veoma važno da čovjek pri svemu tome dakle bude iskren u ima Allaha subhanahu wa ta'ala da djela čini radi Allaha i da nikada ne gubi i svijesti koliko je sadaka vrijedak od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pazite, ona eliminiše loša djela koja mi učinimo. I svakoga dana bi smo trebali nešto podijeliti na Allahu i da ćemo da Svakoga dana bi trebali udijeliti sadaka. Svakoga dana bi trebali nešto od da udijelimo, ako imamo mogućnosti da to udijelimo. I još nešto. Ono što je vama možda beznačajno, nekim ljudima može biti dragocijeno. Ono što je možda vama nešto viša, to je drugim ljudima toliko skupocijeno i važno. Možda nešto što kod vas propada, može biti veoma značajno kod nekog muzljivana. Pa to znajte i prepoznati, pa da obradujete muslimana i da otklonite neku od njegovih nedaća. Ako otkloni neku od nedaća, nekog vrata muslimana na ovom svijetu, Allah će otkloniti neku od njegovih nedaća na sudnjem danu. I sa toliko jednostavnim stvarima možete zaraditi mnogo drugih dijela. Vrlo jednostavno, na vrlo jednostavan način, samo da čovjek sve to pogleda, is problem očima i da istinski pristupi realizaciji tih ideja. Jer vjerujem se sigurno nije vam to promašno da ste ponekad nešto dobili na poklon čime ste se puno obradovali. Ne zato što je to što je to toliko skupo, nego zato što dolazi od nekog. Nego zato što je došlo u pravom trenutku. Nekad se toliko obradujete na lijepo je riječ, u datom trenutku, zato što nam je to udjeljeno. E tako se i ljudi obraduju nečemu, čime im, čime im, dakle, izićemo u susret ili čime im pomognemo, to je za nas trenutno ništa, ne, bez ikakvog opterećenja, a za njega je to veoma značajno. Pa to uvijek pokušajmo prepoznati i na takav način zaraditi dobra djelata fatqun naran walau bi shaqin tama pa makar makar sa pola datoli makar sa pola datoli fam lam yajid fa bi kalimatin kabir haya Allah mogućnosti da udije nemaš srca da ga više želio bi da ga udjeliš, ali nemaš. da volte mapa da ga udijeli Ne Ako si među onima koji ne imaju šta da udijeli, na Allah umje u dašanog putu, nemojte to bez hrata. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plenitoj knjizi spominja ashaave radijallahu ta'ala koji nisu imali šta da podijeli. Pohod se sprema, a oni ni jahalica ne imaju. Pa dolaze Allah umje poslaniku, salatu u salam, traže jahalica. رسول صلى الله عليه وسلم قال نعم اشتابونه تنعم اياها لصلاة الله سبحانه وتعالى وبسيانهم استعالهم قال تولوا وأعينهم تفيدوا من الدمع حزنا أن يجد ما ينفقون مراشو سيسوين كتلان بلاتشني خوشي بلاتشفشي. وأعينهم تفيدوا من الدمع زاشت بلاتش حزنا أن يجد ما ينفقون Od žalosti što nemaju šta podijeliti. Allahuakbar. Je li pojenta u tome da čovjek nužno mora podijeliti? Ne. Njihova iskrenost je raznost zbog koje je Allah subhanahu ta'ala spominje i njihove suze u svoje prednice knjizi. I mi ćemo učiti te ajke. Ti ajke će se učiti sve da sudnjega dati. Njihova iskrenost. Žaluj mi što nemaju šta da podijeliti. Jer da imaju oni bi to sigurno podijelili ako čovjek nema onda neka udieri kelina pijeta neka udieri polijes ali je riječ, pa riječ oboga ta mnogo što što ali je pa riječ vam je učenje Kur'ana er to je najdraž najljepša riječ koju čovjek može izustiti jeste da uči Allah dželle subsanuhu knjigu najljepša riječ Od najljepši griječi je također veličanja Allah subhanu teala kve zikr ali je pa riječ je na radjivanje na dobro i otroćanje od zla Lijepa riječ je dobročinstvo koje čovjek izgovori svojim jezikom i brojna druga djela koja čovjek koja čovjek učini svojim jezikom. Sve je to lijepa riječ. Dakle, od učenja Kur'ana ga rječanja naređivanja na dobro, odlačanja od zla, sve je to lijepa riječ koja je obuhvaćena u hadisu. Tađi alima tin tayyiba ako čovjek ne može dakle da udijel od svoga njimjetka, ne ima šta da udijeli, onda neka udijeli kelime taj, neka govori ono što je lijepo, neka govori ono što je dobro, naređivanje na od dobro, odvrćanje od zla. Zatim, a lijepe riječi, koje su inače dobročinstvo, u obhođenju s ljudima, da čovjek pazi na svoj jezik, da govori ono s čime je zadovoljen uzvišan Allah subhanahu wa ta'ala, a da ostavi ono što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, da njegovi robovi da njegovi robovi golovi Od Nesa radiyallahu ta'ala anhu sabrana sidairaka raka raka ya allah paṣallallahu alayhi wa sallam inna allah la yarḍa 'ani abdi an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fa allahu akbar allahu jallal shan wa yakad rasulullah wa sallam Allah će biti zadovoljan. Allah je zadovoljan čovjekom, odnosno robom, koji pojede nešto, a zatim na to hrani zahvali Allah. Allah je zadovoljan time. Koliko Allah subhanahu wa ta ta'ala čovjeku daje priliku za dobro. Običajna hrana koju mi jede, Allah zbog toga bude zadovoljan nam. Kad pojedemo hran i zahvalimo Allah subhanahu wa ta ta'ala, a čovjek kaže, pojede nešto, popije nešto, pa na tome zahvali Allah uđe nešanu, Allah na tome bude zahvali. Allah je time zadovoljeno. Hadid bilježi muslim. Zamislite, je stvari u našem životu, koje su inače rutina i nešto što nas ne može zaobići. Dakle, ruča Pazite, ručamo. A kroz taj ručak zarađujemo dobra djela. Ručamo, sjele smo da jedimo. I uradimo stvari koje su, dakle, pokreti, poput jela, uzimanja jela, i ima nešto što je izgovor. Imaju adabe prilikom jela i pića, imaju e, adabe, dakle, djela koja činimo i imaju e, adabe kaulija, to su one riječi koje mi trebamo da izgovorimo prije i poslije jela. Subhanallah, zamislite koliko dobrih djela čovjek samo može zaraditi dok je. Pa zari zato? Pa, ja, ja Allah, pa nije dobro dijelo samo da čovjek kanja na vas. Ne, mi ručak i večer pretvaramo u dobro dijelo. Naš hod pretvaramo u dobro dijelo. Naš posao pretvaramo u dobro dijelo. Pa sjednemo da jedemo. Prvo zaradili smo halali metak da smo ga priskrbili sebi svoje porodice i sjedli smo da jedemo. Sve ono što smo potrošili da smo taj metak zaradili ubraja se u dobro dijelo pa smo donijeli to servirali lijepo jedemo i sjelimo. A Pa kada smo sjeli, jedemo desnom rukom i spunjavamo naredbu Allahova poslanika, da jedemo desnom rukom, kada je rekao jednom dječaku, samnilla, kul bi yamirik, va kul nimmajerik, spomeni Allahovo ime, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe naredba poslanika Alehi sallatu selam, a mi kada primjenjujemo hadid poslanika Alehi sallatu selam, zato bi imamo nagrađeni e zato smo nagrađeni jer slijedimo sunnet Allahova poslanika Alehi sallatu veselam sjeli smo zaradili dobra djela zato što smo zaradili taj metak pa smo sjeli pa je to napravljeno neko će biti nagrađen zato što je taj ruđak pripremljen pa smo sjeli propisno sjeli pa smo spomenuli Allahovo ime poslušali hadid poslanika Alehi sallatu veselam pa jedimo desnom rukom Pa pijemo desnom rukom, jedemo ispred sebe, ne ispred drugi, jedemo ispred sebe i za sve to ćemo biti nagrađeni. Ne zamislite, ispravno sjeli, spomenuli Allaho ime, rekli Bismillah, jeli, sve što smo im pojeli, sve što smo popili, zato smo sve, ovo sve što sam napomenuo, sve smo zaradili dobra djela kod Allaho, ali više. I lijepo završili, eh, ali još jedno dobro djela, ali sad sve to krunisati, pa zahvalimo Allahođer Bešanovu što nas je obskrvio time. الحمد لله الذي أضعمنا هذا ورزاقنيه من غير حول مني ولا قوة نحبناون وجيما يعلمون الشيء أصعبنا هذا ورزاقنيه في طاقة Canada على من غير حول ولا قوة وغير يحصننا noun كما نفرونه أو غير يجب في ترسوه وأيضا نفسه ينسي نفسه إن تعلمون بلachi لونكن يتكلمون لا يتكلمين Pa tako kada nešto popijemo, spomenemo Blahu o ime, popijemo desnom rukom, zahvalimo Blahu na tome, to je ono s čime je zadovoljena Allah subhanovi dana. I zavisnite, samo dok smo ručali koliko dobrih dijela smo zaradili. Pa dok smo večerali, pa dok smo se napili nečega, dok smo popili nešto, sve tu smo zaradili dobra dijela kod Allaha u izvišenog. Eh, ovako vjernik svoj život pretvara u činjenju dobrih dijela u sve. Pa sve što radi, on... Život pretvara u dobro djelo. Cijeli svoj život, on živi islam. Islam nije zatvaranje u džaviju da se samo klanja namaz. Dođi u džaviju, živi, bio klanja namaz i kad iziđeš, možeš raditi šta hoćeš. Ne, musliman i kada je u džaviju, zarađuje dobro djelo. I kada iziđe iz kuće, zarađuje dobro djelo. I kada iziđeš iz džaviju, zarađuje dobro djelo i u svojoj kući, i na radnom mjestu, i na ulici, i na svakom drugom mjestu, on zarađuje dobra djela, izvršavajući ono što je Allah naredio i ostavljajući ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Tako je Allah Žedešanu zadovoljan kada čovjek nešto pojene, pa zahvali Allahu Žedešanu na tome, ili kada nešto popije, pa zahvali Allahu Žedešanu na tome. Naravno, muslim treba da ispuni obavezu, dakle, da jede desnom rukom jer ne smije jesti lijevom rukom. Običaj nekih ljudi dakle, je zato što su pokopili bonton drugih naroda da jedu lijevom rukom. Posebno koliko upotrebljavaju vilicu i nož, šta ona rade? Drže viljušku u lijevoj ruci, a nož u desnoj. Pošto im ne baš od da pije lijevom rukom, onda će on to činiti desnom rukom, a u lijevoj držaju viljušku pa... A šeitan jede lijevom rukom a nisu spomenuli Allahovo ime. I ne samo da neće biti nagrađeni, nego su zaradili grijez zato što radi suprotno uputi Allahovo poslanika Alijewa, Zalatove 7. I radi na putu šeitana. Ne ide se lijevom rukom, nego žir bio. Ako već upotrebljavaš vidjušku, onda vidjušku držiš desnoj ruci, a lijevom rukom torcilja je, dok se ne naučiš malo kopići i uzmi sebi... Ako ništa krompir na vodi pa ga pili, da se naučiš kak se jede ako, ako već nemaš prilike da se u učiš. Kodk će krompir malo i, ili kakve žlipi onaj odnesa malo dok se naučiš. Kodk će to ispiliti pa ćeš onda u društvu moći da ideš. U istinu ljudi dođu u nezgodnu situaciju, negdje dođu u društvo, nisu upotrebljavali, dakle, iljušku i, i nož pa malo se ustručavaju i stide se u društvo, jer dođete u društvo gdje ljudi svi jedu viljuškom, upotrebljaju viljušku i nož, a njega stid da uzme rukom. Ne treba se dakle, ljudom ustručavati u istinu, jer musliman, dakle, dozvoljeno je da se jede rukom, ali ako već nije dakle da se jede viljuškom i da se... Iako je, dakle, upta, se jede s prsta, to bude... Međutim, dozvoljeno upotrebljavati kašiku i viljušku i nož, dozvoljeno da se ali Da čovjek ne bi pao u iskušenje pa da jede i pije, eventualno lijevom rukom, nek se kod kuće malo vježba i ne kući navrtat, navrtat na viljušku, a ne špagetet. Nisu. Ako nema iskustva kod toga, onda nek se malo kod kuće treniraju kada dođe društvo da se, da se ne crvene zbog tada. Malo šali, naravno. Uglavnom treba o tim stvarima, od dadima, jela, treba povesti računa, jer ljudi se dovedu malo nezgodni situaciju, pa kada dođu u takve prilike, onda vidite kako se pati da jedu, umjesto da se lije posjećaju, da jedu, jedna čeka i da završi isti. Allah, željama, molim da nam naše grijaje oprasiti, da vam se očestiraju istine na starim ženima sa poslanicima, šegirima, iskrenim dođim. Da se Allah, subhano te arad, nagrađenja, stvarnosti. إسمة الإسلام بشرى إننا نلمح فدرا في شباب قد شادوا صحوة للدين كبرى